Második verszak Egyedül A sluszkulcs még mindig himbálózott, amikor vacogva és teljesen egyedül felébredtem. A kocsi csípős füstel volt ele. A légzsákok bénult katonák módjára feküdtek a műszerfalon. A szélvédő összetört, a mellettem lévő ablakra pedig jégvirágokat rajzolt a fagy. Egészen olyan volt, mintha egy négykerekű igluban tértem volna magamhoz. Próbáltam a kezemmel letörölni a jeget az ablakról,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 így a bokám, meg a lábszáram lett a hideg következő áldozata. Mit nem adtam volna most Jacob régi móditúrazokniáért, amivel annyit ugrattam őt? Mikor a domboldához értem, hirtelen szemelő veszítettem a fényt. Halott levelek és száraz ágak recsegtek és sziszegtek a takaró alatt. Kísértett sötétség font körül hálójával, és szinte ölni tudtam volna egy elemlámpáért. Miért nem maradtam az úton?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 Tömzsi farkát vadócsóváva henteregni kezdett, mintha már ezer éve a legjobb barátságban lennénk. Felnevettem, amikor megéreztem, hogy egy ilyen ártatlan és tiszta kis lény mennyire tud örülni, pusztán annak, hogy az ölemben ülhet. Megnyalogatta a kezemet, aztán parányi gombócák uporodott össze, és a tűz felé fordulva megnyugodott. – Ne haragudjon! Használhatnám a telefonját, hogy beszéljek a gyerkeimmel? kérdeztem. Erre elszomorodott a tekintete.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 Próbáltam kizökkenteni a hóval kapcsolatos filozófiai elmérkedésből, és az edényeket kezdtem nézegetni. Jó régiek lehetnek, bólintott. Így van. Mire használják őket? Kukoricát pattogtatni? Szeme újra lángra lobbant. Ha hiszi, ha nem, ezek az eszközök a reményvesztetteken segítenek. Felbomlani látszó házasságokat mentenek meg, és persze olyan párokat, akik a múlt és a jelen hálójába gabajodva próbálnak szabadulni.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 Biccentett. Elhiszem, és nem csodálkoznék, ha ezek után semmit sem szeretne látni, de ha másképp döntene, akkor először valamit meg kell ígérnie. Mi csodád? Hinnie kell a házasságokban, hogy van még esélyük egy közös jövőre. Na, ezt nem tudom megtenni, ráztam meg a fejem. Biztos, hogy erre nem vagyok képes azok után, amiken keresztül mentünk. Megvakargatta a kis hátát. Megértem.